Na ide figyelj öcsém, Kira, hozzád beszélek, tudom hogy nézed ezt az adást. Ha nem fejezed be a meleg dolgaidat, hogy most mi nem vagyunk már jóba, meg nem kommentelgetsz, meg izéhoztán bosszúból ilyen oldalakat csinálsz, uzsoráztál minden, de 10 évig terjedőzzé, ki fogom adni. Izé, Beismerővalomást tettél az uzsoráról, ha nem fejezett be, nem törd le az ódolakat, a meleg homoszexos dolgaidat nem fejezett be, Kira. Békés laksz, Száva vincére mondtál dolgokat, kiadok mindent az interneten. Most szólok! Te csinálod. Nagybátyámmal minden izé a szöveged, írásaid elárulnak. Ilyen izéket csinálsz, engem nem érdekel, hogy mit hazudasz, ez te vagy, Kira. De Békés Csabán... Vége vagy, gyógyszerezed magad, elmondom az embereknek. Kira gyógyszerezi magát, altatózik, matyizik, matyizott, meg izé. Ne akart, hogy a saját hangodat kitegyem Kira, amikor olyan állapotba küldte nekem hangüzenetet hogy nem tudtál beszélni, minden nap gyógyszerezed magad. Uzsoráztál, uzserás voltál, háromszoros kamatra adtad vissza, meg izé, beismerővallomást tettél, Egytől tíz évig terjedő, tíz, évig a, tíz, év a felső, tíz év a felső határa a büntetési tételnek az uzsara kamatér. Te ezt beismerted magadról, hangüzenet nálam van. Mondom neked, kira? Felszólítodok. Én még most nem adtam ki semmit, nem is akarok kiadni semmit, csak szólok. Beismerted, Békés Csabán végellenőr vagy, Békés Csabán nincsen sok gyár, Békés Csabán egy olyan gyár van, ahol csavarokkal foglalkoznak, összeszerüli gyár, téged meg lehet találni kira. Most szólok neked, az úr, úr most szólok neked, jó, jó előre szólok neked. Surányi Zoli, meg ilyeneket felejtsél el, a surányzó nem új rendőr, ne üzengessél Surányi Zoli. nagyon vigyázzál ki a játszó kira. Most szólok neked. Ma este kint lesz a hangod, ha ez a csatorna nem tűnik el két óra múlva. Felszólítottalak, távol is, de a tartalmat.